Красивите линии в природата. Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 12 юли 1933 г. в София. Размишление ще прочита четвърта глава от първо послание към коринтияните от 1 до 19 стих. Велико благо за човека е да бъде учен. Затова той трябва да се освободи от всички заблуждения на миналото. Човек се натъква на опитности от миналото, на стари истини останали от неразумните мъже, жени и деца. Смешно е да се държиш за старите истини на разглезените деца, за старите истини на възмъжалите и за старите истини на старите и оглопели хора. Всичко това се наричат истини, кавички. Това е едната страна на живота, която трябва да се разбира добре. Човек слиза временно на Земята, за да научи нещо. В този смисъл, то е и яйце на Вселената което се търкаля, както камъните в природата. Турците казват камък, който се търкаля, основа не става. Къде може да се постави такъв камък? Следователно Не мислете, че тъй както днес живеете, това е идеалният живот. Не. Това е фаза на живота. Идеалният живот е Бог. Де е Бог? Не чупли този въпрос. Само онзи, който е изгубил баща си и майка си, пита за тях и ги търси. Който не ги е изгубил, знае къде са те. Чувате да питат. Де е баща ми, де е майка ми, де е брат ми. Значи, сегашните хора са изгубили своите близки. Затова, като те срещне някой, гледате и ти си казваш. Не е той. Той търси някого. Едва брата си може да намери, а баща си и майка си не може да намери. В търсенето на своите близки човек се развива. Дава път на онова, което е вложено в него. Човек се радва на това, което другите са придобили, както и на онова, което сам е придобил и направил. Има нещо в човека, което досега е останало неразвито и непроявено. То е божественото, което трябва да се прояви. Щом се прояви, животът взема друга насока. Например, в първо време майката носи детето си на ръце, кърми го, къпи го, облича го. То не е проявено още. Щом стъпи на краката си, то започва да се проявява. Развиват се талантите в него. Преди няколко години той е било немощно, слабо, но сега взема цигулката и се учи да свири. Много хора и досега сега още плачат. Нищо от това. Но плачът има смисъл, докато си дете, докато те носят на ръце, докато те къпят в корито. Плачът има отношение към жертвата. Детето плаче, учи се да даде нещо от себе си. Докато не даваш доброволно, поне сълзи да капят от очите ти на земята. Да знаеш, че и ти си направил нещо. Значи плачеш, за да се научиш да жертваш. Често се говори за красотата, за хармонията. Изучавайте природата. Там ще намерите красиви и хармонични линии. И животът се изявява по определени хармонични линии. Щом се отдалечим от тези линии, идват вече мъчнотиите и страданията. Различни имена се дават на последствията от това отдалечаване. Какво трябва да се прави? Да заместите нехармоничните линии с хармонични. Тръгнете в божествения път, т.е. в пътя на красивите линии, които Бог и ангелите са поставили на пътя ви, когато Вселената се е създавала. Светлината върви по пътя на красивите линии. Топлината също върви по пътя на тези линии. Изобщо добрите мисли, чувства и постъпки вървят по пътя на хармоничните линии. Хармоничното движение е движение на красотата. Когато вървиш по красивите линии на живота, ти изпитваш радост. И весели. Младци, радваш се на живота, вървиш по пътя на красивите линии. Щом изкубиш тези линии, веднага и идват изпитанията. Чуди се какво ти става, и казваш, уроча съхаме. Условията на живота ми не са добри. Баща ми и майка ми са лоши и не ми помагат. Търси причината в себе си. Спри се пред стрелочника и кажи: Посочи ми правата. Красивата линия, която води към царството Божие. Докато търсиш линията към света, никога няма да стигнеш с царството Божие. Затова, кажи на стрелочника определено: Дай ми линията за Царството Божие. Трябва да знаеш какво да искаш и как да кажеш. Иначе ще се намериш положението на този Българин, който отишъл в Румъния и знаел само думата «Дом нуле». Дето трябва и дето не трябва, казвал се домнуле Щом си в Румъния ще говориш румънски. Ако говориш български, никой няма да те разбере. Откажи се от своя равния език на твоите дети и прадеди. Време е да се откажете от своя език и да научите езика на природата. Там е спасението. Докато не научите езика на живата разумна природа, никога няма да бъдете щастливи. Ще кажеш, че си царски син – но основната линия на царския живот е красивата линия в природата. Ако не живееш по тази линия, не си царски син. Сегашните техници, инженери, учени познават хармоничните линии. Когато строят мост, те го поставят на предварително начертани красиви хармонични линии. Само такъв мост е устойчив и здрав. Каквато и тежест да мине по него, тя се разпределя равномерно по всички линии на моста. Само по такъв мост стават важни работи. И вие имате такива мостове в себе си. Здрави ли са вашите мостове? Искате да водите идеален живот. Какво нещо е идеалния живот. Искате да ви обичат хората? Това е второстепенна работа. Научете се на изкуството първо вие да обичате. Защо? За да оценявате, когато Бог ви обича. Приемете Божествената любов и я оценявайте правилно. Тя носи живот. Докато Божията любов работи в човека, той е мощен и силен. Щом се прекъсне тока на тази любов, видят страданията и нещастията. Ти си вън от красивите линии на живота. Казваш. Аз принадлежа към един кой си народ. Не си прав. Съществува само един народ, който се движи по пътя на красивите линии. Той е избранят Божият народ. Всички линии ченове на този народ се отличават от обикновените линии на живота. Това са хора със светли, красиви лица. По техните лица няма и сянка от недоволство и от вкисване. Недоволен може да бъде само бедният. Истински богатият е всякога доволен. Под богат разбирам човек, богат с добродетели, богат в правилно разбиране, богат с мъдрост и знание. Под сиромах, в прав смисъл на думата, разбирам човек, неспособен на престъпление. Бъдете такива сиромаси и такива богаташи. Не искам да бъда сиромах. И аз не искам да бъда сиромах. Сиромах в смисъл лишен от добродетели. Такъв не искаш да бъдеш. Обаче, желаеш да бъде сиромах лишен от престъпления. Бъди беден човек, който не знае, че е престъпление. Защо сиромашах? Защото си забогатял в престъпления. Какво да правя да забогатея отново? Ще станеш сирома в престъпленията. Лесно е да станеш богат в материално отношение, но знай, че те очаква сиромашия в добродетелите. Днес всички хора се нуждаят от правилно разбиране, което може да се приложи. Затова е нужно да се освободите от старите си навици. Казваш. Годините минават, остарявам. Вече съм 40 годишен. Имаме числата 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Какво означават тези числа? 7 цикли по 7 години. Това са периоди от човешкия живот. Ще живееш, ще се трудиш и ще работиш, за да придобиеш нещо. Искаш да бъдеш щастлив, без да се трудиш. Това е невъзможно. Ако не разбираш простите аритметически действия, как ще разбереш сложните алгебрични действия? Ако на физическия свят не си добър математик, не можеш да влезеш в духовния свят. Там се иска више математика, там се иска голяма музикалност. Не е лесно да бъдеш добър музикант. От тебе се иска тон, такт, ритъм. Трябва да знаеш, то е пространство. За да влезеш в духовния свят, трябва да имаш отлична памет. Да помниш всичко, което е станало от създаването на света до днес. Възможно ли е това? Има ли такива хора? Има хора, които помнят всичко. Помнят, че са били в рая. Някой от тях казва Помня, че бях в рая и ме изпъдиха. И да може да каже, че неговата история започва от рая. Обаче има нещо, което и Адам не помни и не знае. Например, той не знае кога и как Бог е умесил пръста, от която го е създал. И Ева не знае кога и как е била направена от реброто на Адам. Тя казва. Зная дървото, от което ядох забранения плод. Помня момента, когато дойде изкусителят, който говори за любовта и ми излъга понеже я вярваше на всички хора, тя първа се изла. Тя мислеше, че изкусителят говори истината, това яде от забранения плод. Тя първа повярва на думите но и първа се разочарова и каза не си струва да вярва човек на всички. Това се спомени от далечното минало на човек. Това е алегория. Какво не знаете вие? Вие не знаете каква е била обстановката в рая. Не знаете каква е била змията. Вие само си представяте нещата. Но това са символи, за които се кове реалността. И писателя от изнася символична форма чувствата на младия момък и на младата мума при тяхната среща. Как ги знае той? По каква познава любовта? Казва, че момъкът се влюбил в мумата или че мумата е влюбена в момък. Но това не е влюбване. Истинското влюбване внася е разширение. Полусът на мумата и на момъкът се усилва. Температурата им се повишава. Ще кажете, че младите заболяват. Да, всяка болест е любов. Хората боледуват от любов, от любовни чувства. Влюбиш се, температурата ти се повишава. Влюбиш в някое ядене, температурата ти пак се повишава. Животът е пълен с любовни работи. Повишаването на температурата при любовта върви по известни линии. Повечето хора се плашат от повишаването на температурата. Всъщност, не се плашете. Страшно е, когато температурата спада. Важно е да различавате температурата при любовта от температурата при заболяване. Радвайте се, когато температурата се повишава. Защото, изгарят непотребни вещества в организма. Вътрешния огън трябва да се превърне в пламък и в светлина, за да освети целия организъм. Когато огънят не се превърне в светлина, растението спира. Първите християни, които възприеха идеята за любовта, разбраха този закон. Всички останали, които дойдоха след тях възприеха любовта механически по външен път. Те очакваха да видят Христа външно като човек. Някой казва, Видях Христа. Лицето му беше светло, усмихнато. Това не е достатъчно. Важно е какво искаше да ти каже Христос. Един руски студент от Музикалната академия видял Христа, който му казал «Не ти харесвам очите!» Той си казал «Щом Христос не ми харесва очите, ще ги изгоря!» Поставил запалена свеж под едното си око и го изгорил. В този момент неговите другари влизат в стаите и като видели какво прави, взели свещо от ръката му и изпасили другото му око. «Какво правиш?» запитали го те. «Христос не ми харесва очите». Той не разбрал скритият смисъл на христовите думи. Трябваше ли да изгари очите си? Не са виновни външните физически очи на човека. Важно е как гледа човек. Учите се изопачават, когато линиите, чрез които човек гледа, не са хармонични. Морал трябва да има човека. Седиш сам в стаята си. Искаш да свършиш някаква работа и си казваш... Никой не ме вижда. Сам съм. След малко погледнеш нагоре и си казваш Има Бог, има ангели в света. Сам ли си тогава? Хиляди очите гледат и в светлината, и в тъмнината. Те мълчат и нищо не ти казват. Но ти се безпокоиш, чувстваш, че не мислиш право. Отиваш до прозореца, пак сядаш Мислиш, но нещо отвътре ти казва. Виждам те. Кой ме вижда? Искаш да се успокоиш, но не можеш. Он си те вижда, от който никъде не можеш да се скриеш. От него зависи твоята съдба, твой успех. Хората са само условия, а от тебе зависи развитието ти. Ако учиш, ще прогресираш. Външните условия идват от укръжаващите, а вътрешните от тебе. Може ли детето да каже, че не се интересува от майка си? Не може. На физическия свят майката е първото условие за неговото развитие. Следователно, Истинският морал изисква да признават условията, които ти се дават отгоре и тези, които ти се дават на земята. Само така ще бъдеш доволен. Има линии на недоволството и линии на доволството, линии на истината и линии на лъжата. Тези линии трябва да се различават. Някой ти говориш часове, а ти се питаш, истина ли е това или не. Лесно ще разбереш. Имаш шише пълно с вода. Питаш. Чиста ли е тази вода? Пий от водата и ще разбереш. Ако водата е чиста и ти си болен, след половин час състоянието ти ще се подобри. Ще пиеш... И няма защо да се съмняваш в водата. Божиите блага ни се дават всеки ден и лесно може да се познае дали са божествени или не. Казваш, какво ще стане с мен след 20 години? Приеми Божиите блага и не питай. След 20 години условията ще се изменят, но ти ще бъдеш пак същия, пак човек, който разрешава известни въпроси. Ще отида на Олзи свят между ангелите. И там има работа. Друг е въпросът ако си в болница. Там ще ти услужват милосърдни сестри. Денем ще те обличат, вечер ще те събличат. Ще ти носят ядене, ще те принасят от едно място на друго, ще те утешават. Болницата е лесна. Но какво ще правиш, като излезеш от нея? Ще бъдеш лишен от милосърдни сестри, от лекари и от грижи за теб. Сега ще ти дадат мутика в ръката и ще идеш да копаеш на лозето. Тогава ще разбереш какво значи да работи с мутиката. Аз наричам мутика човешката воля. Търнокопът, брадвата, мутиката – това е човешката воля във всичките и приложения. Когато копаеш, ти обработваш една час и се ползваш от нея. Така ще упражняваш волята си. Как се развива волята на човека? Ти си сърдит, си вежди. Детето ти е изчупило една чаша. Мисли си, колко струва чашата? Десет лева. Ти искаш да го набиеш, но нещо отвътре ти казва. Като набиеш детето, чашата ще остане ли здрава? Да приемем, че детето е наказано и чашата е щупена. От двете злини може ли да се създаде едно добро? Ти, който биеш виновния, никога ли не си чупил нищо до днес? Колко мисли и желания си изпочупил? Ако Бог вечерят те набие, нищо няма да остане от теб. Около Бога са наредени хиляди и милиони чаши, щупени от теб. Той отваря дететия да види и броя на щупените чаши. Въпреки това, той спръсне, те е бутнал, а ти за една щупена чаша от 10 лева дигаш цял скандал. Заключение казва. Щом детето ти щупи една чаша, вместо нея купи две. Едната ще замести щупената, а втората ще дадеш на една бедна вдовица. Ако детето ти втори път щупи чашата, ти ще купиш три чаши. Две за вдовицата и една вместо щупената. Така ще увеличаваш чашите. Три за вдовицата, една за вкъщи. Четири за вдовицата, една за вкъщи. И три нататък. Казвате. Като даваш толкова много, де ще му отиде краят. Ами, като не даваш, де отива краят му. Като даваш, краят ще бъде добър. Ако живеете както до сега сте живели и мислите по стария начин, нищо няма да направите. Нов живот, нова философия, нова мисъл е нужна на хората. Старото не върви вече, както не вървят старите пари. Отиваш на фурната да си купиш хляб, но фурначията не приема парите ти. Отиваш при за и той не ги иска. Имаш пари, но те не вървят. Какво ще правиш тогава? Това е все едно да влезеш в свят между глухи хора и да искаш да им спириш. Глухите не се нуждаят от музика, слепите не се нуждаят от художество, куците не се нуждаят от разходки, мъртвите не се нуждаят от храна. Обаче материята, която остава от мъртвите, се ползва за нов живот. Така правят растенията. Те се ползват от листа, цветове и клончета за градивен материал. Следователно, страданията, през които минават хората, крият в себе си възможности за нов живот. Ако не използваш тези възможности, страданията сами по себе си ще те отровят. Сега... Аз не искам да ви плаша, но да ви насоча към нова знание, което може да ви помогне. Някога и учените се намират затруднени, не знаят как да изнесат истината. Ако лекарът се опита да каже на болни от какво страда, последният ще се оплаши. Даже лекарият като чете много за известна болест, започва да чувства нейните симптоми върху себе си. Има условия, при които човек не се поддава на никакви болести. Болестта е живо нещо. Като влезе в човека и намери съответна храна за нея, тя остава да живее в него. Обаче, ако не намери храна, заминава си. Следователно, Махни всички условия в себе си, които хранят болестите, и ти ще бъдеш свободен от тях. Питам, къде са вашите хармонични линии на живота? Кои са красивите линии на вашата 7 годишна възраст? Или кои са вашите красиви линии, когато, когато бяхте на 14, 21, 28? 35, 42 или на 49 години. Като станете на 60-70 години, вие казвате, че сте остарели, не мислите за хармоничните линии. Казвате, че сте стари вече. Каква старост е вашата в сравнение с годините на Адам? Годините не правят човека млад или стар. Но неговото разбиране или е неразбиране на живота. Разбираш правилно живота? Млад си. Не го ли разбираш правилно? Стар си. Изменете посоката на мисълта си от нисходяща във висход... възходяща и старостта ще ви напусне. Дали си стар или млад, ти трябва да учиш. Да изучаваш линиите, фигурите, телата? Всички знаете от геометрията какво нещо е триъгълник. Обаче в живата природа триъгълникът представлява човешкия нос. Например, в триъгълника на рисунката двете страни А, Б и Б, С са страните на носа, а А, е основата, т.е. широчината му. Широчината на носа показва чувствата, т.е. сърцето на човека. Ако сърцето и умът не работят заедно, човек не може да постигне нищо. Ако в мисълта не е вложено чувство, тя не може да се реализира. Значи, чувствата подхранват мислите. В чувствата се крият божествени възможности, а в желанията – човешки. Има желания и страсти в човека, които трябва да се преодолява. Носът е акумулатор на енергия. От него зависи състоянието на човека. Една от причините за неуспеха на хората да се дължи на това, че те не знаят как да пипат носа си. Някой пипа носа си често. Това е похват на черната лож. Когато трябва да пипнеш носа си, помисли малко, после изведи чиста кърпа и леко го изтри. С носа си трябва да се отнасяте деликатно. Някой хваща носа си грубо дърпа го, без да подозира, че с това пречи на бъдещето си развитие. Казваш: Аз водя морален живот. Виж носа си и разбери доколко си морален. Моралният има красив нос. Който няма красив нос, не е морален. Носът е живо нещо. Всеки ден се мени. Всичко, което човек преживява, се отпечатва на носа. Човек трябва да работи върху носа си, за да го извае както скулптура е своите статури. Ако работите върху носа си, и разумните същества ще помагат. Внимавайте да не разваляте тяхната работа. Наблюдавайте как се измени носът на човек. Детския нос има една форма, а носът на възрастните друга. Детския нос възприема, а носът на възрастния дава. Трябва да знаеш как да възприемаш любовта, трябва да знаеш как да възприемаш светлината. Всеки се нуждае от светлина. Любовта не се дава. Тя се проявява чрез добрите постъпки. Само Бог дава своята любов, а човек я възприема. Ако трябва да дава любовта си, той ще я даде във вид на светлина. Детето знае само да взема. Щом заплаче майката, е бърза да му даде нещо да го задоволи. Не. Ще му купиш цигулка и ще го учиш да свири. Само он си може да прави добро, който знае да пее и да свири. Следователно, Решиш ли да направиш добро? Пей. От пеенето зависи как ще направиш доброто. Като пея, ще ми се смеят. Пей и не мисли за това. Без песен добро не се прави. Как ще дадеш на човека нещо без да пееш? Бог даде дрехи на Адам и Ева, но след това ги изпъди от рая като знаете това. Не искайте дрехи от никого. Жената иска от мъжа си нов костюм. Той ще и направи костюм, но ще я изпъди от рая. Докато бяха голи, Адам и Ева живееха в рая. Щом се облякоха, те го напуснаха. Щом ви облекат, ще ви пратят на работа. Казвате, Чудно нещо. Защо Бог постави така с първите човеци в рая? Постави ги там, след това ги изпъди навън. Това е противоречие за вас. Колко противоречия имате? Ако е само едно, лесно ще се справите. Животът е пълен с противоречия. Няма човек, който да живее без противоречия. Гледаш си дрехите окалени. Казваш, работих, времето беше кално, затова се изцапах. Не говориш истината. Ходил си в кръчмата да пиеш и като си вървял, паднал си. Тази е причината за отцапването. Кажи си истината. Не е лошо, че си ял и пил. Лошо е, ако яденето и пиенето внасят отроба в организма. Ядеш и казваш, че яденето е хубаво. Ако кажеш, че не е хубаво и че е лошо, сготвено, ти внасяш отрова в тялото си. За да се ползваш от Божието благословение, яш и пи с благодарност. Когато говоря така, вие казвате, че сте лоши. Вие сте добри. Но трябва да проявявате доброто. Умни сте, но трябва да проявявате своята разумност. Не съм учен. Днес не си учен, но ще работиш да придобиеш знание. Има начини по които се придобива знанието. Не е достатъчно само да четеш, но и да намериш основната идея във всичко прочетено. Знаете ли коя е основната идея в живота на Платон, на Кант, на Долстой? Всеки трябва да знае коя е основната идея в неговия живот, от която той се ръководи. Тя определя състоянието на мозъчната и симпатичната нервна система на човека. Тя определя неговото бъдеще. И тъй Вярвайте в невъзможните неща, т.е. в необикновените. В тях се крие благото на човек. Живееш в Вселената, в необятния живот, макар че не разбираш, че е непостижим и необикновен. Всички се ползваме от топлината и светлината на Слънцето, което е далеч от нас и е непостижим. Ползване се от планата и също непостижими за нас. Ако ви говоря за Слънцето и за космоса, вие ще се оплашите. Не сте готови още да слушате такива неща. Защо не сме готови? Защото нямате любов. Страхът е вътре във вас, а любовта е отвън. Човек се е страхува от необикновените неща. Например, ако видиш умрелия си баща, ще се оплашиш. Ако видиш майка си, баща си, приятели си, които са умрели, също ще се оплашиш. Щом считаш, че те са умрели, те не са вече твои близки и нямат общо с тебе. Човек се плаши от страданието, като от мечка. Защо? Любов няма в себе си. Често страхът на човека е неоснователен. Дето е любовта, там няма страх. Един овчар оти от гората да си насече дърва. Като се връщва, срещнал на пътя си една мечка. В първият момент той се оплашил, но забелязал, че мечката се приближава към него със страдалчески рек. Тя вдигнала лапата си и той видял един трън в нея. Той се нагрел, извадил внимателно тръна и с маслото, което имал в турбата си, намазал болното място. След това мечката започнала да го тегли и той тръгнал след нея. Дошли до едно място, дето имало хубави, сухи дърва. Тя погледнала към дървата, като че ли искала да каже на овчаря да си вземе от тях и продължила пътя си. После се спряла пред едно дърво и погледнала нагоре. Там имало рой пчели, пълно смет. Овчарът разбрал, че мечката му показва метър. Така тя изказала своята благодарност към него. След това се скрила в гората. Ще кажете, че този пример е за насърчение. Не. Искам да обърна вниманието ви върху разумността в природата. Всяко животно има известна разумност. Христос казва: Бъдете умни като змиите и незлобливи като гълъбите. Той не говори за търлежа, за маймуната, но за змията и за гълъба. Понеже се храни само с зранца, гълбът е незлоблив. Той има убеждение, воля и издържа на всички условия. Векове и хилядолетия са изминали откакто гълъбът съществува, но през каквито и условия да е минавал, той си останал вегетарианец. Гълъбът вярва, че щом съществува, Бог е промислял за него. Даже е славият, като певец е отстъпил от своето убеждение. Гълъбът и горголицата и до сега се хранят по един и същи начин – с зранца. Затова те са едни от най-кротките птици. Колко хора има, които са запазили своите убеждения? Колко хора са останали верни на любовта? Велико нещо е, когато ти направят най-голямото зло да простиш. Казваш. Прощава. Не само на думи да прощаваш, но и на дела. Да простиш и нищо да не те засяга. Вчера дойде при мен един млад момък, който ми разказа следното. Едно време вярвал Бог. Четях Евангелието, Библията, но... Изпаднах в сфери. Извърших много престъпления, докато най-после свърших с едно убийство. Осъдиха ме на две години строг тъмничен затвор, окован в Бериги. Обаче, за нищо не съжалявам. В затвора намерих истината и се посветих на Бог първо време се дразних от дрънкането на веригите, но после е бях доволен от тях. Те станаха причина да намеря Бога да се събуди божественото. Благодарение на веригите намерих истинския път, както и вътрешния мир на душата си. Разбрах, че пътят по който бях тръгнал щеше ще да ме погуби. Като го слушах, Погледнах очите му. Виждам, че са късогледи. Ушите му неоформени. Казах му: Слушай, приятелю, ти трябва да работиш върху себе си. Много работа ти предстои. Трябва да стигнеш до границата, дето няма падане. Докато възлизаш нагоре, все има възможност да се клъснеш и надолу. Бъди внимателен, докато излезеш на равно и безопасно място. И тъй. Като пипате носа си, мислете за любовта, която Бог е вложил в вас. Тя е новото в човека. Старото е в стомака, а новото в главата. Има и трето нещо, което Бог е вложил в човека – Духа си. Через него човек познава Бога. Духът обединява двете начала в човека – нишето и висшето, за да се роди от тях новия човек. Той се отличава по това, че не боледува и не страда като стария човек. Докато дойде новия човек във вас – неизбежно ще минете през мъчноти и страдания. Ще губите равновесието си и пак ще го възстановявате. В край на краищата ще се свържете с колективното съзнание, т.е. с божественото съзнание и ще придобиете вътрешен мир и свобода. Това значи да се свържете с разумните същества, с всички свети и добри хора. Ако мислиш, че можеш сам да се справиш с мъчнотиите и противоречията в живота, ти се лъжиш. Без тил нищо не можеш да постигнеш. Влизаш в университета да се учиш, но в лицето на своите професори ти виждаш унеси учени на миналото, които са пробили пътя към науката. Те са тил на самите професори. Има нещо велико и мощно в света, което изгрява в човешката душа и дава потик да се развива. Това е изгряващото слънце на живота. Гледаш на лицето си един малък от носа. Знаеш ли каква роля играе този малък от? Между ума и волята има известно отношение. Следователно, ако знаеш как да пипнеш носа си, умът и волята ще се хармонизират и ти ще постигнеш каквото желаеш. Ако не знаеш как да го пипнеш, ще си причиниш голяма вреда. Христос знаеше как да пип. Той познаваше пътя на красивите линии и се движеше по тях. Той плю на земята, взе малко кал, намаза с нея очите на слепия и каза: Иди сега да се измиеш. Слепият се изми и прогледна. Но си наказва: Да можем и ние като Христа да отваряме очи. Не е въпросът в отварянето очите на слепите. Ти сам си сляп, отвори своите очи. Плюй на земята, вземи кал, намажи очите си и прогледай. Неразположен си. Съзнанието ти е помръчено. Плюй на земята, вземи кал, намажи очите си и прогледай. Плюй на земята. Намажи очите си и се освободи от мрачното състояние. Ако не можете да постигнете това, нищо не знаете. Можем ли изведнъж да станем съвършени? Не можете, но ще признаете, че не сте съвършен. Не сте дошли до върха на високата планина. Младата мума се оглежда и казва, красива съм но не съм достигнала върха на красотата. И на вас казвам. Добри сте, но не сте достигнали върха на добротата. Силни сте, но не сте достигнали върха на силата. Това, което сте постигнали да ви служи като подтик за по-нататъшна работа. Предстои ви още да се качвате. Казваш. Не ми трябва повече от това, което съм постигнал. Значи, след като си тръгнал на дълъг път си извървял само 20 км и да кажеш, че повече не искаш да вървиш. Ти си едва в началото на пътя. Какво ще правиш на това място? На средата съм. И на средата да си. Какво ще правиш тук? Ще вървиш, докато стигнеш крайната цел на своя живот. Спреш ли някъде на пътя? Ще останеш с неразбирането си. Какво виждам? Вие искате да разберете живота на хората. Това е невъзможно. Докато не разберете вашия живот... Никога няма да разберете живота на другите хора. Ти си огледало първо на своя живот, а после на живота на другите. Следователно, ако ти не се огледаш и познаеш, никога няма да познаеш другите. Казвам, ако сте чувствителни, лесно можете да разберете живота на другите, както и това, което ще им се случи. Така именно пророците и гадателите предсказват всичко, което ще стане в бъдеще. Чрез своята интуиция и крайна чувствителност те влизат в контакт с божествените мисли. Значи, животът на хората се отразява върху тях. Но си не искат да имат знанието на пророците. И това може. Но чист трябва да бъдеш. Знанието е достояние на чистите умове. Някой казва, че видял нещо от възвишения свят, възприял много идеи, но не ги помни. Щом нищо не помниш, ти не си добър възприемател и предавател. Гласът не си хвана. Времето, когато ти се е говорило, не помниш. Мястото, дето си бил, не помниш. Мислите, които са ти казали, не знаеш. Какво излиза от това? Първо ще помниш гласа, после времето, мястото, мислите. Всяка добродетел има тон, време и място за проява и съдържание. Ако ни притежава тези неща, тя минава и заминава, без да даде своя плод. Човек трябва да бъде, освен добродетелен, още и интелигентен. Това зависи от неговия нос. Ако носа е дебел, трябва да се изтани. Дебелината на носа се дължи на натрупване на мазнини. Линията на носа трябва да бъде правилна. Кривата линия на ноздрите показва особеността на човека към възприемане и даване. Изпъкналата линия дава, абзурнатата да взима. Ако тези линии се изгладят и станат травни, човек е загубен. Като знаете това, пазете тези линии да не се изправят. Докато линиите са изпъкнали и вдлъбнати, ти ще бъдеш добре. От тези линии зависи и доброто застояние на сърцето и душата. Върхът на носа не трябва да бъде завит надолу като човка, но да бъде прав като висок планински връх от гдето гледаш красотата на природата. Нека само ви остане мисълта. Не развалийте това, което Бог е направил. Не развалите формата на носа си. Може е да го оформите без да го изкривите. Ако развалите носа си, с това заедно изупачавате ума и сърцето си. От външните форми се съди за вътрешните възможности и условия. И обратно. От вътрешното се съди за външното. Не се страхувайте, вашия нос се преустройва, работи се върху него. И да е малък. Носът ви има възможност да стане голям. Вековете са пред вас. Ще работите за развиване на носовете си. Нормалният нос показва естественото състояние на мозъчната и симпатичната нервна система на човек. Всички школи на древността са имали предвид това и са се стремели да поддържат хармонията между носа. Ушите, очите и устата на човек. Само така човек може да бъде здрав, да се справя лесно с мъчнотиите в своя живот. И тъй. Дръжте носа си в изправност. Пазете го и го почитайте като свещено. Докато носът е в изправност, човек е здрав. Щом носът е добре, ще знаете, че и очите, и ушите, и устата също ще бъдат добре. Оттам пък ще бъдат добре и дробовете, и стомака, и сърцето. Ако се наруши нещо в носа, и организмът постепенно се разглобява. Това не значи, че трябва да дойдете до крайност и да се плашите. Пазете носа си и не се страхувайте. Внимавайте да не изгладите кривата линия на нострите. Нещастие е ако тя се изглади. Нещастие е да нямаш нос. Той представлява красив планински връх, дето се трансформират енергиите на човешкия организъм. Който не знае значението на носа, не може да го оцени като велико благо на живота. докато носът ти е в изправност. Бог ще ти говори чрез ума и чрез сърцето. Щом се наруши нещо в него и Бог престава да говори. Забележете! Централното място на човешкото лице е носът. Като погледнеш лицето, първо носът изпъква. Приятно е да видиш един съвършен нос, Както е приятно на геометрика да види един правилен триъгълник. И Бог се изявява на земята трояко. Чрез мислите, чрез чувствата и постъпките на човека. Това се отпечатва на носа. Като говоря за носа, аз имам предвид вашия духовен нос. С него ще работите в духовния свят. Красив е духовния нос на човека. Той е съчетан от различни цветове, които непрекъснато вибрират. Такъв е носът на светията на Великия Учител. Той е подобен на плодна градина, насъдена с различни плодове по вкус, цвят и форма. Не виждаме това. Ще вървите от видимото към невидимото. Щом външно носът е красив и вътрешно е красив. Ако носът ти има някакъв дефект, ще работиш, за да го изправиш. Не ми се живее. Не ти се живее, защото ти липсва нещо. Ще живееш, за да придобиеш нещо ново. Да влезеш в новия живот. Ако искаш да умреш, за да се върнеш пак на Земята, да се усъвършенстваш, смъртта има смисъл. Ако искаш да умреш и повече да не се връщаш на Земята, смъртта не е на място. Смъртта подразбира минаване от едно състояние в друго. Сега, нека остане у вас мисълта. За красивите и хубави неща в живота. Приятно е да четеш хубави книги. Приятно е да работиш и да се трудиш. Приятно е да срещнеш красив човек. Оценявайте тези неща, за да придобивате всеки ден по нещо ново. В какво се заключава красотата? Красивите и хармонични линии. Като ставате от сън, оглеждайте се да намерите тези красиви линии на лицето си, които никога не се менят. Ако те натежават, и красотата изчезва. Лицето трябва да бъде израз на слънчевата светлина. Погледът никога не трябва да се раздвоява. Ако вечер, след днемните преживявания, стане изкривяване на лицето, сутрин то трябва да стане по-красиво. Като спи, човек трябва да обработва материала, който през деня е придобил. Раздвоен ли е погледът на овеца? Щом види зайк, той веднага отправя погледа и мисълта си към него готов е да гръмне. Обаче добрият човек като види Зайк, спира погледа си на него, но слага пушката на земята и казва. Достатъчно вече. До сега стрелях, но от сега нататък се отказвам и няма повече да убивам. Какво трябва да прави овеца? Вместо да държи пушка, нека вземе перо в ръката си да пише. Нека вземе цигулка да свири, ноти да пее. На кого да пее? На детето си. щом заплаче детето, той да започне да му пее. Един мой познат лекар разказваше своята опитност за силата на молитвата. Една вечер жена му отишла на театър и го оставила да гледа детето. Той се съгласил, като не предполагал на каква мъчнотия ще се натъкне. Чудно нещо, казваше той. Като че всички дяволи влязоха в детето. Като започна да плаче, видях се в чудо. Носи го на ръце, люля го, то не престава да плаче. Опитах се да го нахраня, но не искаше да яде. Още повече заплака. Започнах да пея, но... Не можах да го успокоя. Детето не отихваше, а все повече и повече плачеше. Най-после ми дойде на ум да се помоля. Отдавна не бях се молял. Почнах да чета отче наш. И като по чудо, детето постепенно затихваше, докато заспа в ръцете дем. Аз свободно си отдъхнах никога в живота си не бях се молил така сърдечно. Да се молиш, това е музика. Между мислите и чувствата трябва да има хармония. Пеенето и свиренето, това е музикален говор. И говорът е музика, която има две страни. Външна страна самите думи и вътрешна музиката. Кажеш ли, че не искаш да пееш, това значи, че не искаш да говориш. Ако не говориш музикално, ти попадаш в областта на грешните хора. Две или три думи ще кажеш, но кажи ти музикално. Тези дни пях една българска песен. кът казва на момата. Ти не разбираш живота, затова той те направил груба. Така е. Бях малко невръсно дете, когато баща ми се ожени за втора жена, мащеха. Тя умори баща ми, а мене изпади на улицата. Питам. Кой баща не се е оженил за втора жена, зла мащиха. Неестествените мисли, чувства и постъпки – това е злата маща. Младият, новият човек не може да живее с неестествени прояви. Понеже не е в съгласие с тези прояви, бащата го изпъжда от своя дом. И плудници на поскабащения си дом, но доброволно, понеже иска да живее свободно и ухолно. Той търсеше млада мащека в света и какво стана с него. Тя го изпъди и прати го да се учи. Един ден той се върна при баща си. Разкая се и се смири. Това показва, че доброто в човека има надмощие над злото. Бог е вложил доброто в човека да работи с него. Доброто и любовта са вложени в човешкото сърце, те дават истинската стойност на душата. Като работи съзнателно върху себе си, нищо не е в състояние да те спъне. Голямо богатство е вложено в човека и той трябва да го обработва. Във вътрешното богатство на човека се крие неговото бъдеще. Има една опасност в човешкото естество, а именно, човек обича или да подценява, или да надценява нещата. Не. Ще познаваш истинската им стойност. Знай, че живееш в Божественото съзнание, дето всичко е определено. Аз зная това. Много неща знаеш. Но не точно това, което ти трябва. Искам да бъда добър. Каква е Твоята доброта? Ти нямаш добротата на светията, който е завършил своето развитие. Чувстваш ли любовта на Бога? Усещаш ли Неговия свещен трепе? Ако си името на любовта и искаш да направиш зло, каква е тази любов? Има нещо лошо в твоето второ естество. Грехът е вложен в първичното ещество на човека. В първо време грехът и злото обещават облаги, но краят им е лош. Истинските облаги идват от това, което Бог е вложил в човека. Ще дойде ден, когато благата на всички хора ще бъдат благо. И на отделния човек. И благото на отделния човек ще бъде благо за всички. Много естествено. Бог не може да се прояви чрез едното. Милиарди хора трябва да работят хиляди векове, за да разработят вложеното в тях. Днес всеки казва. Мене слушай какво ти говоря. Да слушаш мъдреца има смисъл, но да слушаш подаря да слушаш природата разбирам, но да слушаш обикновения човек. Законите на природата са неизменни, а законите на човека постоянно се минят. Ние живеем в природата, дето Бог пише закони, черта е пътища. Трябва да го слушаме. Ако следваме неговите пътища, всичко ще постигнем. Какво ще придобием, ако слушаме Падарина? Вие слушате Падарина, за това послушание ви похвалявам. Няма човек, който да не го е слушал. Не ви обретвам, че го слушате, но казвам, че нищо няма да придобиете. Той може да ви каже да излезете само няколко метра вън от лозето. Нищо друго не може да ви даде. Какво са няколко метра? Слушаш един професор, който ти казва. Десетина метра назад. Той иска да ти обърне внимание на своята градина, която си отминал. Върни се в градината му да си починеш. Тук те чакат хубави, срели плодове. Откъсни си от тях и си хъпни. Кога от двамата ще слушаш? Падарина или професора? Тайна молитва. Беседо от учителя държа на пред общия окултен клас на 12 юли 1933 г. в София.